Îmi scrie mama Ți-am făcut mormânt Că nu se știe Ce Și cum Și când Tu chiar dacă te ții pe unde ești Știu eu cât de străin Și singur ești Are gărduți de fier Ce ne desparte Dar fi vă mai aproape după moarte E din beton Să nu fi supărat dar toți vecinii s-au asigurat. Ți-am pus compot de vișini și gutui și dacă vrei să ți-l trimi să-mi spui, a venit toamna, vremea e ploioasă și nu știu dacă ai să poți să fii pe acasă. Să nu te culci târziu, știu eu cum ești, Și te îmbraci mai gros să nu răcești. Noroc și sănătate, dragul meu, mormântul de beton l-am plătit eu.